Ви натякаєте на те, що Богдан Хмельницький колись шукав військового союзу з Московщиною проти Польщі, а знайшов лише майбутню неволю? Саме так. Що ж, графе, мушу визнати, ця загроза значно реальніша. Тому запитуй вже вкотре, чи самі козаки готові до повстання, чи повстануть вони одночасно у Кримській Січі, Гетьманщині, Підлящі, на всіх цих територіях. Чи готова ваша нація боротись, навіть якщо ви дізнаєтесь, що вашу боротьбу ніхто не підтримає? Ось якої відповіді я домагаюся від вас, дорогі шевальє. Можу сказати одне єдине. І у Кримській Січі, і в Гетьманщині люди й досі пам'ятають і шанують мого батька, шляхетного гетьмана Пилипа Орлика. Але ще добра пам'ять переважить солодке забуття рабства». Що обиратимуть люди? Небезпеку боротьби за визволення? Чи добрі імперські закони, котрі завтра можуть змінитись законами поганими? Господар лише руками розвів. От саме про це я й кажу. Сумно зітхнув гість. Побачимо. «Шановний графе, ви не повірите, як шкода, що король терміново викликає мене до Парижа?» «Так, так, дорогий шевеліє, дуже шкода». Ми багато про що говорили, але тепер, здається, що значно більше лишилось недомовленого. «Ну що поробиш, дорогий шевальє? Така вже річ королівська служба. За те тиждень, проведений у палаці Орлі, я із величезним задоволенням згадуватиму все життя. Так само і я ніколи не забуду візиту принца Ракоці» котрий все ж таки швидше скидається, щиро, перепрошую графа, на людину ніз від кіля. І щоб слова його не були сприйняті як образа, Орлик схилився у глибокому поклоні, додавши «Прийміть, ваша світлосте, глибоке шанування графа де Лазіські, найкмітливішого шпигуна сучасної Європи», в тон йому відповів Сен-Жермен, теж вклоняючись – вони наблизились до карети, готової до подорожі. «Чи будете найближчим часом у Парижі, шановний графе?» «На жаль, дорогий шевеліє, справи ордену Розенкрейцери вимагають моєї присутності зовсім в іншому місці». «Шкода, графе, шкода. Двері мого паризького дому завжди прочинені перед вами». Господар подумав і додав, «Я б із задоволенням, тим паче мою карету подадуть». «За пару годин». «Ні-ні, шевальє, вас викликає король, на мене чекають справи ордену, отже нині наші шляхи розходяться на різні боки, а тому не треба опиратись долі». «Все-таки ви жахливий фаталіст, шановний графе. Не в тому річ, просто я бачу у житті більше вашого. За ту саму сотню чи тисячу років, на цей раз Сен-Жермен не посміхнувся, не пожартував у відповідь, а мовив тихо. «Чи бажаєте вислухати мою прощальну пораду, любий шевальє?» «Так, прошу. Отже, колись давно, може чверть століття тому, а може і ціле тисячоліття, в моєму іншому». Попередньому житті був у мене затятий ворог, з усиллями котрого я був позбавлений всього кращого, що мав у своєму молодому тоді житті. Понад усе я жадав помсти, але Бог не дав мені помститись. Тоді я вважав це найбільшою у світі несправедливістю, такою нестерпною ганьбою, що ладен був руки накласти на себе відвічаю. Проте з часом зрозумів просту річ – Тут Сен-Жермен зробив Орликові знак підійти ближче і прошепотів. Так от, шевальє. Причина цієї нібито несправедливості дуже проста. Бог не допустив моєї маленької помсти тільки тому, що вищою своєю волею призначив мене для помсти зовсім іншому. Кому, якщо не секрет, не втримався шевальє? Тому, хто стояв за моїм ворогом. От кому». І, здійнявши над головою праву руку з відстобурченим вказівним пальцем, Сен-Жермен мовив уже голосно. «Я би дуже зрадів, якби чудова козацька нація, саму душу, котрої протягом цього тижня я пізнав у вашій шляхетній особі, шевальє, так от, якби ця чудова козацька нація забула нарешті про дрібну ворожнечу, та спрямувала свій праведний гнів на здійснення Божої помсти, «От тоді би я дуже зрадів» – таке моє прощальне слово, дорогий шевальє. Мовивши це, граф кивнув, легко скочив у карету і вже із -за зачинених служником дверцят вигукнув. «Сподіваюсь, наші життєві шляхи іще не раз перетнуться». Карета рушила з місця. Господар постояв деякий час, проведжаючи поглядом екіпаж, а далі поквапився повернутися до палацу, адже йому теж потрібно було збиратися в дорогу. Що ж до сен жермена то він не міг відмовити собі у малесенькій примсі кинути прощальний погляд на дюжину дерев, рясно вкритих стиглими соковитими вишнями. Позавчора вони оглядали цей куточок парку, і шевальє Орлик підтвердив гостю, що вишневі саджанці справді привезені сюди у Францію з самої Гетьманщини. Сен-Жермен дивився на високі вже дерева, але насправді бачив інший вишневий садочок, розбитий довкола іншої оселі. І цієї миті виразно чув голоси далекого минулого – та милі серцю слова, сказані мовою зовсім іншої землі. Глава 9. Терміново потрібна імператриця. Вважаючи, що великий магістр нарешті заснув, Пауль тихесенько підвівся з місця і зробив крок до його крісла, бо хотів тільки поправити теплий плет. Утім, принц одразу ж викинув у бік ліву руку і махнув нею, вказуючи на юнакове місце. Тож Пауль повернувся на свій стілець, аби не заважати графові подорожувати подумки у вищих світах, видивляючись одним оком у тіні минулого, іншим – у майбуття.